Să Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Wa nasyukuruh Wa Bunasalli nasallim wa nasallim Ala habibin al-mustafa Muhammadun wa aluh Kuliah kita pada malam ini Menyambung halam, Bawah halaman 6 bawah Yang di bawah sekali itu Demikian lagi setengah Daripada orang yang memleherakan Semahyang Dan mendirikan Seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya hendaklah ia mengetahui Dan mengerjakan Daripada segala rukunnya Itu senang faham dah Yang Allah perintah, Rasul pointah Sempunakan semayang Berdasarkan kepada hadis Salu Kamar a'i tumuni usalli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 sembahyang ada rukunnya. So, sembahyang rukun sembahyang itu termasuk dalam sembahyang dia adalah anggota anggota sembahyang bila kesemuanya berdiri semua rukunnya sempurna maka sempurnalah sembahyang kalau rukun tidak sempurna maka tidak sempurnalah sembahyang kalau tinggal rukun ini tak boleh ganti dengan tujuh sawit tak boleh ganti Dia tak macam dengan sunat aba'at Nanti kita akan berjumpa Tak boleh ganti Kalau kita semayang Tertinggal rukun Kena balik semula ke rukun itu Macam kita semayang Dekat yang pertama Tak terpaksa apa Terlupa rukun Rukun lupa Terus setuju eh. Dekat saya akhir Bawa tu ingat Eh tadi rukun yang pertama Aku tak rukun pun eh. Jangan bonti semayang Jangan batalkan balik semula ke rokok ke tempat yang belum rokok tadi balik semula ke tempat rokok tadi maka baru rokok. itu baru dalam rekaat yang pertama lepas daripada rokok tadi itu uh, tak ada apa, -apa lah sakat -sak suai lah Ila. itu maknanya maka rukun semayang sebahagian daripada semayang itu sendiri kalau tinggalkan satu rukun tidak boleh ganti dengan sujud sahwi dia kena balik semula ke tempat di mana rukun itu tertinggal baru teruskan sembahyang okey Senang dan sekarang sun maka barang barang yang dijub, dijabarkan dipaksakan dengan sujud daripadanya nya ialah sunat ab'ad sunat ab'ad ini jika tertinggal ab'ad maknanya separuh daripada wajib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 selain daripada sunat abang ah tadi tidak dijabarkan tidak dipaksa tak diminta kita suyut sawi je kata tinggal tinggal-tinggalah dinamakan hai'ah yang suyut sawi itu selain daripada sunat hai'ah kata sunat hai'ah kita akan jumpa nanti tidak disunatkan suyut sawi. maka rukurnya rukun semayang itu 13 itu biasalah sudah sebut Pertamanya niat ini, ini ada masalah sikit Nak kena keti balik Nak kena faham balik Nak kena halusi balik Yang nama niat itu Pada kita lah Saya terangkan bagi luar sikit Dalam mazhab lain Hasna Hanafi. Dia niat dalam semahyang ni Khasnya Haji Dan semua lah. Dia tidak niat daripada mula tu Dia kira niat Bila kata orang azan ke dia nak semayang ke dia pergi ambil semayang tu terus dia tu dia mahu nak semayang tu berdiri Allah apa dia buat tu arah semayang tu nampak begitu dia tidak memestikan niat itu pada tempatnya pada waktunya bila dia, dia begitu umum sebab tu niat pada mazhab hanafi khasnya dia tidak menjadi rukun Dia balik kepada hadith itu, innamal amalu binniyat, semua buat atas niat. Niat bila-bila boleh. Kalau Hanafi maknanya tuan-tuan ni daripada rumah start kereta nak bagi darurat syafar tu, nak sembahyang maghrib mak itu dah kaniat tadi, sembahyang belain dengan kita sikit sebab kita ni agak halusi, agak begitu detail. Sebab cuma niat yang kita pakai dalam makna syarak tu dah. Qasdu shay'in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 baru niat saya baru, baru ingat Dan esok nak pergi jumaat itu niat umum tapi kalau kasat jazam di hati hati telah sampai kepada peringkat sekarang baru masa nak buat yang sebelum tu tu umum tu kasdu syai'in kita kasat kita jazam, kita putuskan di hati kita untuk melakukan suatu ibadat Muqtarinan bi-pi'alih disertakan dengan awal perbuatan Muqtarinan disertakan dengan perbuatan Niat terus buat Itu yang kita usali-usali Yang nak usalilah Tak usalilah Kita nak semayang Kita duduk atas tingkat Bidigi atas tingkat semayang Barulah kita niat Itu Kita niat melakukan semayang Muqtarinan Di, diikuti disertai dengan perbuatan semayam Allahu akbar itulah pada kita niat yang kita kehendaki okey tu so, ini kalau apa yang ni tu so, qasdu syai'in muqtadiran bi kita qasad kita putuskan jaza nak melakukan suatu ibadat yang diikuti dengan perbuatan dia itu niat pada kita yang dipakai dalam syarat kita Okey, maka tempatnya itu pada hati niat itu memang tempat memanglah pada hati maka jika adalah semayang itu perdu yang lain daripada Jumaat maksudnya kalau Jumaat tak ada lain dah dia perdu menyang tak ada usulis sunatul Jumaati tak ada Semayang sunat jemaat Mana ada sunat jemaat Sebab itu dikecualikan Sebab semayang Semayang ada yang perdu Ada yang wajib Ada yang sunat Disebut di sini mengatakan bahawa Jika Adalah semayang itu perdu Lepas jemaat Kasat hendaklah ia mengkasat dengan hatinya hendak mengejarkan sembahyang Satu Tak harapkan perdunya takyinkan waktunya maka yang tiga itu dimakan kosat fa'arab dan ta'in dia lah dia, dia, dia, dia supaya supaya barang itu jadi nyata kepada kita dia nak niat buat kita ada agak detail senang katanya ambil tiga perkataan tu aku sumah yang fardu fardu Tiga ni Yang menjadikan Qasat Niat aku semayang Pa'arab Menentukan semayang apa? Aisyah Marib Subuh Sunat Tarawas Dua Ta'jin Sekatakan Perdu Perdu apa? Kita sebabkan semayang Ada yang perdu Ada yang sunat Macam Ta'itan masjid Sunat Semayang itu Qasat Pa'arab Semayang apa? Sunat atau wajib? Yang kedua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 Yang tiga itu, di mana tempat dia? Di takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tapi janganlah sampai, kerana nak niat itu sampai Allahu Akbar. Tengok patutlah. Itu orang bawa Islam kot sebab yang sahabat-sahabat kita bawa Islam ni jangan disekankan sangat ni saya mengajak orang tua-tua ni orang veteran ni perlu tekan yang tu pada orang bawa Islam jadi kawan kita berat lah sebab terima kasih ulang balik bahawa ini bagi orang yang telah sampai kepada peringkat tak payah dah memang Allahu Akbar dah dah dah, dah nampak ke semua dah semayang apa perutua kah sunat kah bawa tu apa nampak sebab tiga tu yang musah sekali tu saya katakan bahawa dia tak okey, maka wakandaklah ia ya hadirkan yang tiga ini pada takbiratul ihram maka jika ia semayang itu jumat haa ni boleh sebut kalau nak dalam semayang jumat macam mana ditambahi imam jika imam atau makmum jika dia makmum kerana semayang jumat itu syaratnya berjamaah sebab tu kita kalau sembahyang jemaah ini kalau kita berjumpa dalam satu keadaan di mana imam tidak pada kita lah pada orang yang faham nak, memang dia melakukan perkara yang khatak kesalahan-kesalahan khat, yang boleh mencacatkan sembahyang adakah boleh kita muparakah muparakah gapa sembahyang makhrib, sembahyang jemaah itu tak boleh sembahyang seorang Semayang jemaah Kita kena semayang juga Tapi apa buat Lepas semayang jemaah itu Kalau yakinlah semayang jemaah Tidak sah. Kita kena buat zuhur Belakon ni belakon Ni banyak belakon sebab, sebab, sebab dia tidak ada pilihan dah kena buat dengan jamaah lain dengan semayang waktu semayang waktu ni boleh semayang memparit kalau imam tidak sah pada kita dan sebagainya sah tidak sah berapa rakan sebab mudah kalau dah pasti dah dia salah ikut apa orang salah kita disuruh ikut ni kalau dia betul sebab tu daripada mula dah jadi dasar dah Abu Bakar dilantik jadi pemerintah kalimah pertama dikatakan ati'u li ma ata'allahu apikum fa in asaituhu fala ta'ati alaikum dia beritahu dah kamu taat kepada aku kamu ikut aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul kalau aku derhaka Allah taala jangan taat aku fa la ta'ati sama Umar sama Osama sama dengan ahli saya dasarnya betul macam yang semayang biasa lah imam betul tak ada apa nak lawan dia nak, nak tegur dia ikut je kalau dia tak betul tegur kalau dia tak boleh tak tegur dia di belakang semayang, semayang Jumaat semayang jemaah orang ramai imam jauh di belakang nak tegur tegur macam mana dia dengar macam mana dia kan nak pekik belakang melolong macam orang hysteria pula sebab saya kena ikut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 Kita nak semayang Jumaat di mana dalam Safar Kita boleh jama' di antara zuhur dengan asar jama' taklim. Bila semayang Juma'at Kita niat semayang Juma'at itu jama' dengan asar asar. Pada Jumaat kita jadi makmuman Pada semayang yang kedua Semayang asar Yang jamak takdim tadi Kalau ada orang yang boleh kita combine bersama semayang Boleh semayang pula jamaat ah. Kalau tak ada orang lain Kita seorang sahaja yang musafir Semayang pun parit semayang seorang Tapi saya nak tekankan tahu dah, Memang boleh dijamakkan, Dihimpunkan semayang Jumaat ah,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 Adalah seperti semayang zuhur dalam konteks boleh dijamakkan di antara Jumaat itu sebagai zuhur dengan asar jamak takding boleh jamak takkei tak boleh takkei macam mana kak? Tapi di nak habang gitu veteran, tiuplah dorkaan semayang Jumaat dapat pahala jemaat sepenuhnya imam bagi salam kita bangun balik baca uh, ikamat balik sunat untuk semayang zuhub, semayang asal sebab itu semayanglah durkaat jemaat sedikit uh, komen, sedikit-sedikit ingatan bolehkah tidak selepas kita semayang jumaat itu kita layan ataupun kita baca doa yang imam imam kadang-kadang itu imam dia wirik agak panjang sikit dalam semayang Jumaat ataupun dalam semayang Malik semua samalah dalam semayang Isya kalau semayang imam itu wirik panjang sikit adakah semestinya jamak itu dibuat terus menerus ataupun bolehkah tidak kita tunggu bersama-sama dengan imam sampai habis imam itu dan buat apa wirid ke dibaca doa ke habis tu baru kita nak sembahyang jamak kemudian itu soalah sudah faham kan jawapan sembahyang jamak adalah sembahyang yang disunatkan mualah berturut-turut lepas bagi salam sunat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 Dalam kita kita perlu hak ada, kita perlu kari pun ada, perlu besak pun ada. Kau lihat kalau kita boleh dijamakkan selagi dia berada dalam waktu pertama. Hanya aku boleh. Selagi berada dalam waktu pertama. Tetapi itu bertanya, kita kita ada peluang bertanya kemudian. Kata bagaimana kita tempuh itu belum Kalau kita beramal dengan amal-amalan yang biasa dilakukan, bahawa al-muwallah itu merupakan bahawa satu daripada keperluan jamaah sebab jamaah itu yang dikumpulkan. Kalau dikumpulkan satu semayang, yang kedua semayang, baru jamaah. Tapi kalau dah semayang awal hari jemaah, awal waktu kita semayang atau zuhur Semayang Lepas tu tak jamak Dah jama pada akhir waktu pula Ketika itu maka dia bukan jamak dah Walaupun dia bolehkan juga Tapi dia bukan jamak yang sebenar Ambil yang senang Yang senang maknanya jamak itu dibuat secara muwalah Muwalah ini maknanya turut-turut Kalau kita kadang terbaca kena ikut imam sekejap Maka boleh ikut imam sekejap Kadang kalau saya jadi imam dalam semayang Zuhur Atau menjadi imam dalam semayang yang membulihkan jama' Tapi saya nak jama' juga Maka biasanya Kerana biasa amalan lepas daripada semayang kita baca doa Biasa, tak baca pun tak apa Zikir uh, sorang pun boleh, ramai pun boleh Tapi tak apalah, yang pentingnya kita ambil masa sekejap Untuk menyelesaikan yang pertama Baca doa, lepas tu boleh sepanjang jama' Al-amru pihi muttazza'un Urusan agama yang hal macam ni dia ada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 Yang punya waktu atau yang punya sebab, maka disyaratkan adalah niat itu dua perkara, pertama kasat yang kluh takin. Seperti so, mana kita semayang sunat subuh sebagai contoh, sunat maghrib sebagai contoh, tu so, sunat tak ada waktu dia. Waktu dia bila sebelum semayang subuh, Sebab lepas yang subuh dah tidak ada sunat dah. Yang ini ini disyaratkan dalam niat itu dua saja. Ada qasad, ada ta'aruf. Tapi tak lain, qasad semayang, ta'aruf sunat. dua tu yang mustahak. Okey. disyaratkan ni alukawali kita ini. Dan dua hari raya macam semayang dua hari raya pun, raya adha, raya fitrah, itu yang disyaratkan dalam tu ta'aruf. Kasat dengan ta'arrud sahaja dengan tabayyi' ta'yin jika ta'yin ta lagi baiklah lagi sempurna dan surah gerhana matahari seperti hadirkan aku sembahyang sebaik aku sembahyang gerhana matahari atau gerhana bulan atau aku sembahyang hari raya adha atau fitrah cukup dah jika ada sembahyang itu sunat mutlak seorang ini macam kita sembahyang yang tidak ada waktu tak dikeranakan dengan sebarang kerana cuma kita sembahyang kita orang tak kata usul sunnatul mutlaq ni ni usul sunnah Allah taala kita nak solilah ulang sekor kopi tak kena tak memanglah benda itu benda tak payah tak, yang penting niat yang sebut tu tak payah pun tidak mengapa kau nak sebut-sebut yang pentingnya niat aku sembahyah sunat mutlak tu tak payah sebut dengan sendirinya jadi dia sunat mutlak sunat mutlak ni sunat yang kita buat pada bila-bila masa um, kalau kalau ada waktu kau tengah malam dah jadi sunat witir maksud jadi sunat um, tahajud akhir dengan witir ada ada nama dia kalau kita semayang duha ada sunat duha dia tapi ada masa-masa pula tu yang ketika lepas zuhur kita di masjid haram ke mungkin biasa lepas zuhur nak tunggu kita semayang asar dalam masjid apa nak buat nak semayang semayang apa? Yeah. kalau ada outstanding semayang hutang semayang Allah Ta'ala so, bayar hutang dulu Kodalah yang lama-lama itu. Kalau kodal semua dah selesai dan sebagainya dan kita ni ada, ada kereta ni, jalan 17J nombor kereta WKD7431 menghalang jalan tu rumah nak keluar tak boleh. Betul saya sebut so kena hati-hati jangan sampai jiran kita tak senang dengan kelakiran. Aku desa minta tolong Nama kaitan WKD 7431 Tolong segera perbetulkan Ubah Ok Ok uh, Maka bila semua yang sunat tadi itu Yang kita lain di penyakit kata Maka semua yang sunat Aku semua yang sunat berkaat Allah Ta'ala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 sebab maka memadalah niat satu perkara jua iaitu kosat hendak mengejarkan semayang thank you macam sunat mutlak tu cukup dengan kosat saja, cukup semayang cukup kan nak tambah sunat boleh tapi jangan mutlak saja. dan sunat melapaskan niat dengan lidahnya sebab kita dalam mazhab syafi'i patua imam nawawi baik ibadah orang besar dalam mazhab syafi'i memang cilap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 Benar yang ulama-ulama tidak semua pakat pandangan Dia ada dua tiga pandangan Dua pandangan Khilaf ini tak sama Maka jangan jangan ubah daripada khilaf menjadi nizak Nizak ni kita bergaduh Bergaduh ni kita boleh sampai masa muka Apa dia? Bila orang yang baca usali Kita boleh kata bida'ah dekat dia Bida'ah masuk neraka Jadi sapa tak marah? siapalah kita ni nak nak menyanggahi ulama'-ulama' besar yang berotoriti? kalau ini kitab ini hatta kalau kata Syekh Daud Pertanai ini saja pun malah saya dikuat tadi saya katakan bahawa orang-orang besar dalam Syekh Daud Syafi, macam Nawa'wi sendiri siapa mereka itu kalau banding orang yang se-alim-alim zaman ini Na ambil besar kuku dia pun tak ada kakaliman, kakilmuan orang-orang tu dan dia, dia berisytihad lagu tu, mungkin dia telah melalui zaman sampai ke zaman, tu zaman ada orang Arab yang tak tahu niat niak ke mana tak tahu apa dia benar dia ajar dia kata kita sebut dengan lidah dulu tu dia dah hujah dia, dia dah hujah mengatakan bahawa dalam kontek niat ini dia bukan kesemua keadaan Nabi tidak pernah sebut niat dengan jahar, macam sabit hadis sahihnya, dalam kes haji Nabi sebut orang semua, dengar labai tu hajatan labai tu umratan ilahi ta'ala, tu dia sebut dengan jelas tu semua pakat Nabi pun sebut pada ketika itu sama ada nak taklim nak mengajak orang ataupun kerana itu sunnah yang jelas maka ulama' dia kiaskan dia sama ibadat juga maka dia sebut dalam ni dia sunnah melapaskan niat dengan lidahnya dahulu daripada takbir dan menyebutkan bilang-bilang rekaatnya atau arkaat macam orang pergi kerja haji lah dia nak beli satu barang Arab tu tak ada cakap Melayu Dia faham kata Arab tu letak 10 riyal Dia minta korang macam mana Tapi tak boleh Yang tengok pun dia kata Syekh Arba'ar ka'at boleh Arab tu faham tu Arba'ar ka'at tu dia faham Maksudnya anak 4 Ambil boleh Ini Inilah guna ada seorang Melayu pula, dia sesat dia tak jumpa balik tempat mereka, tempat apa ni tempat dia tak, tak jumpa saya jumpa orang Arab dan habatkan dia sesat macam mana ini mudah ya anak balin tapi Arab faham tu dia dah faham balin Siapa? syih anak balin balin Ya, bahasa yang penting tu orang faham kan soalan uh, grammar silat tu wallah kira apa tu so, saya kata dia boleh faham betul so, lah naik bay macam-macam aku sebut tu dia sakit nak perut nak bonty nak suruh bas bonty macam mana dia tak tahu apa syeh subhanallahu alazim <laughs> dari berapa faham Maksudnya Quran orang baca Quran dia habis surah al-aziz. Sheikh Syekh Abdullah. Okey okey. Dia bontik, poin nak teberak. Okey, sebab tu saya poin besar saya memang poinnya kena ulang. Bila saya berpendirian di dulu. Selagi ada ruang dalam Islam ini kita berkhilaf. Kita berselisih pendapat. Kekalkan khilaf jangan berubah menjadi dia nizam sebab nizam diharamkan masa muka diharamkan kalau siapa, kalau saya pun kalau saya habak saudara ke saudara buat bid'ah ah, masuk neraka saudara ke tengok hujah saya dulu apa yang saya buat maksudnya elakkan dan, dan contoh cukup banyak tau dalam, dalam zaman Nabi cukup cantik Nabi ajar tengok Nabi ajarkan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 وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ Kami tak tahu? yang ni dah. Dia tanya Umar. So Umar ni banyak pandangan-pandangan dia, dikatakan dia, mendahului wahyu. So Umar diberi keutamaan, Umar, apa pandangan kamu kepada tawanan-tawanan perang badar? Umar kata, banyaklah cahaya-cahaya nak nikah. Umar kata, bunuh mereka semua dia balik kat Abu Bakar Abu Bakar apa pandangan kamu kepada tamanan badan ampunkan mereka dengan biar mereka tebus diri mereka dengan pidak baik duit lagi seorang sahabat besar nama dia Abdullah bin Rawaha Dia ketua apa? Kan? Abdullah, padankan kamu apa? Sulah kita berada di kawasan yang banyak pokok mati, kayu api banyak. Kita kumpul kayu api itu, kita nyala api, kita bakar semua nakalam api. Tanya sahabat lain, saya nampak macam Umar. Tanya sahabat lain, saya Abu Bakar. Nampak lain, rawak rawa, rawa. rawa.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 Yudilu kaan sabiillah, ya Allah, janganlah kamu biarkan seorang pun atas bumi ini ada orang kafir. Kamu ambil mereka musnahkan, bunuhkan semua mereka. Kalau kamu tinggal seorang saja, benih dia itu akan terus menumbuhkan kufur kepadaMu Ya Allah, Benuh. dan sama dengan pendirian yang Nabi Musa buat menghadapi Fir'aun. Musa kata apa? Rabbana tmis ala amualihim washdud ala kulubihim falayu'minu hatta yarawul azab al-alim hot lampau dah, tak lagat semua dah Ya Allah Musnahkan semua harta mereka Tanamkan harta mereka, hilangkan harta mereka Tambatkan hati mereka Jangan bagi mereka periman Azab mereka cukup-cukup Ada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 Antu addibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa antal azizul hakim. Ya Allah. Jangan azab mereka ya Allah. Beri kepada mereka jangan azab. Kalau kamu azab mereka ya Allah, mereka hamba-hamba kamu. Dan kalau kamu ampunkan mereka ya Allah, memang sifat kamu suka mengampun. Kamu aziz Maha perkasa dan maha baik Al-hakim maha bijaksana Maknanya Semua pandangan kamu itu Ada asas Umar tak terasa tekilan Ibaka tak tekilan Rawah tak, itu tak tekilan. Sekejap Datang di Ibrahim Datang ayat maka Nabi'in ani yakuna lahu asra hatta yuskhana bil tak boleh bagi peringkat ini ni bagi islam boleh nak berkembang ini ni kamu nak simpan nak simpan macam panangan ubakar nak simpan orang-orang asra tawanan duduk di rumah kamu dan sebagainya kamu belum lagi teguh kamu belum lagi dapat menguasai mereka dekat akan sebutas kamu tak boleh lagi ada peringkat lain boleh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 tapi dia tahu mengatakan bahawa Nabi baca berlain dengan sahabat baca khilaf selisih kompleks dispute Allah bin Abbas mengadu dekat Nabi Ya Rasulullah si pulang itu baca Quran tak macam kamu baca Nabi melihat muka Ibnu Abbas lama-lama sampai dulu masuk dia kata fa araf tu fi kara aku tengok jelingan dia dengan air muka dia aku tahu nabi marah kepada aku nabi benci kepada aku Tapi aku tunggu aku hukuman dia kata ya abdulllah Kila kuma muhsin wahai ibnu abbas Jangan demikian Semua kami melakukan kebaikan Jangan nak berkhilaf-khilaf Kaum-kaum sebelum kamu Kerana banyak khilaf pula Maka mereka telah binasa ya, Biar ada ruang Yang bolehkan didamaikan Ataupun dilembutkan Kan kita bukan bincang soal tu cuma saya katakan banyak sangat yang Nabi tunjuk tu cukup halus dia rawat uh, khilaf para sahabat misalnya uh, dengan das itu khilaf ni, eh, di antara dua sahabat besar satunya Omar itu sendiri yang keduanya punya masuk juga belak belak kedua-dua ini pergi ke Padang Pasir mahu sejalan satu mission Padang Pasir memerlukan kepada mereka semua yang jud, mandukan kepada mereka mandi junub dalam padang pasir air tidak ada maka kedua-dua maka Ibn Mas'ud juga berisytihad dia kiaskan mandi wajib mandi junub dengan air air kena mandi kena badan kos semua maka isytihad dia dia kena stand masuk dalam pasir saya beritahu dah F. Umar kata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 Nabi mengatakan adaya mu muhakada wahakada. Maknanya saya nak sebutkan banyak contoh sangat yang begitu begitu begitu halus orang merawat khilafiah itu. Macam seorang Muhammad bin Bakr, seorang Bukhhaab Sabah yang seorang Ali Pekeh yang terkenal di Madinah orang besar, ilmu yang cukup luas. Di pergi ke kampung-kampung berda'wah orang tanya dia bahwasanya apa hukum baca patihah di belakang imam imam makmum orang makmum ni dah baca pecahah ke tidak kata jadi masalah tepat sekarang ni ni apa dia jawab dia kata in qara'taha falaka fis sahabati uswatun wa illam taqra'aha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 tu so, saya kata bahaya, saya saya setap minat untuk pergi kepada pencak nak menyalahkan orang dan sebagai itu mengundang istirat kita berpecah bila berpecah ni sampai tak pemasa muka berstengkar bertengkar bertengkar sebab tu maka saya kata ini beres kita ambil, ambil kitab ini kita nak baca ni dia orang ada nyuk orang tanya saya ustaz ada hadis ke lain dok khasa tak ada tak ada ni Itu masalah Tak tahu siapa dia yang buat kerja Kalau kita tak mau, Tak mahu Usali kah, Tak mau nak belajar Tak, tak apa. Beda ilmu Sebab tu maka saya kata Saya suka ambil Khilaf sahabat tu Berlaku daripada awal dah zaman Nabi lagi berlaku khilaf Tapi mereka bersatu Kita pernah dapat Lakar rak Yang rak Kamu ada pandangan Saya ada pandangan Tapi pandangan kita ni Yang kita cakap Bukan kita punya ulau lawak besar. dan kitab bidah ni confirm Imam Marazali, Imam Nawawi, Maratiah Ar-Ramli nama dia bawah. So, tak demukah boleh sampai sini saya tengok sebutkan tak apa. Sebab so, nak nak usul ni Tak usul tak apa. Tapi jangan pedikakan orang yang tidak usul jangan kata orang usul itu bidah. Jangan. Hukum itu berat sangat. Takkan takkan kerana tak boleh saya yang dalam hati saya sebut. Dalam hati saya ni tak salah ke saya sebut? Nak berhujah dengan nabi sebut ke tidak banyak benda yang dalam hidup kita ni kita buat yang nabi tidak buat tapi perbuatan itu kena buat kalau tak buat rosak contoh yang jelas kita cakap lama dah nabi tidak pernah suruh tidak ada sebarang hadis yang nabi suruh kumpul Quran sebab tu bila sampai zaman orang orang hafal Quran itu banyak yang mati Umar yang nampak kalau ini berlaku lah terus berlaku lah orang oh, hafal Quran mati ke semua nak rifah dekat siapa Quran? Quran tidak pernah dikumpulkan tak disusun pun yang ada dalam hati orang dalam hati sahabat-sahabat maka Umar kata kamu bakar kamu kena kamu, kamu kena kumpul balik Quran itu susun balik sekejap apa dia kata? Ya Umar kaifa atfa'al Malam lam yaf'aluhu Rasulullah Itu sahih Semua orang tahu tu Han suruh aku buat apa ni Aku tak akan buat Benda yang Nabi tak pernah buat Kaifah af'al Aku nak buat macam mana benda... Lam yaf'aluhu Rasulullah Tak apa buat Umar kombin satu hari Sampai tak boleh Umar balik Besok datang lagi Kita Dia tahu Allah Han tak fikir ke aku mati kamu mati sahabat menteri yang yang mamah perang tu puluh orang sahabat yang yang apal Quran mati ke semua dah tapi masa pula habis ke semua mati ke semua ni orang belakang nak baca apa Kaifa apaan lah kau nak macam mana Nabi tak buat balik hari ketiga dia kombin kombin tu nampak kata syarahallah sadri kama syarahallah sadra umar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 Tak kumpul kepada kumpul, daripada kumpul kepada letakkan surah-surah tulis dalam Quran. Tapi tak tulis. Mereka yang disimpan di tulang-tulang. Lepas tulis itu pula, antak Lepas sekarang pula, daripada buah baris pula lah. Buah itulah, buah kalah lah. Buah -bu, macam-macam cerita ke semua berlaku itu. Itu perubahan. Itu pada Quran sahaja. Pada Quran sahaja. Quran yang dibuat apa ni juzu aman kita panggilkan dengan uh, bukadam tu mana pernah ada zaman nabi tu a di atas a uh, di bawah i di depan u a i u tak ada kita buat seni gitu kan dah itu tetapi semua orang pakai tapi tak buat sahabat tak buat kita kena buat yang tu datang kaedah baru pula juga bangsa ada iqra ada qiraati kalau qiraati itu yang dibuat oleh uh, ulama Indonesia dan iqra pun iqra asan as, humam as, tu yang apa, yang pertama dibuat oleh ulama okey dibuat kaedah baru yang nabi tak buat sahabat tidak buat semua tak buat tapi dialah yang telah berjaya mengubahkan status pembacaan Quran yang aedah badadiyah itu sampai setahun, dua tahun mengaji, tak kena huruf lagi, pasal kita main hapai di hapai, kalau suruh patah balik tak boleh, berapa lama tapi kaedah baru ni dah cepat dia main A, lepas U, I, A, I, U lepas itu tukar, Aba Abi, Abu indah so, kita yang buat lebih Quran itu saya semua semuanya akan bergantung kepada keperluan kalau keperluan begitu-bekir maka kita buat dia sebagai sesuatu benda yang boleh buat ok uh, dan menyebutkan bilang-bilang rekaatnya menyebutkan adaan atau qadaan itu yang tambahan sebab kita semayang ada dua kadang kita adaan yang kita tunai kalau dah outstanding banyak dan sebagainya tertinggal dia kena qada kena sebut qadaan menidafatkan bagi Allah seperti Allah Ta'ala tu akhirnya yang sepenuhnya dia katakan usali pada zuhri ada al Allah Ta'ala tu sebagai contoh yang katakan niat kita pakai memang tidak ada ini dalam konteks hadis tapi dia menolong kepada orang yang nak melahirkan dalam hati kepada kita maka sebutlah atau tiga rekaat pada mahrim atau rekaatan pada sebut keduanya itu tu yang pertama itu kita bercakap tadi dalam soal niat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 namai tu hajjah wa ihramtu bihi bila kita katakan wa ihramtu bihi tu saya haramkan dengannya perkara yang dilarang kalau tidak niat boleh buat tapi kerana niat maka tak boleh buat kalau semayang ni jika tak berniat semayang tak takbir masih boleh minum masih boleh jawab telefon dah takbir maka haram telefon Tapi dekat bunyi ni tu boleh tutup. dengan bergerak lebih Tapi Arab ni dia cincai. Arab. Cincai. Tengah semayang. Tapi kita, tepi saya. Ni telefon. Ni dekat yang ketiga ni. Ni telefon dia. Ting ting ting. Salah, Salah. Salah. Salah. Salah. dia. Salah. Yelah ma macam cincai dia sembahyang pun nak molak tu so, sempat kata dia, dia, dia, dia Allahu akbar tangan bergerak tangan bergerak sem kadang tak tahu dia sembahyang dia ni sembahyang dekat lagi nampak tak semayang lagi betul sana dia boleh habis tu eh. Allah rokok, semayang dah tak kepala itu itu hal-hal nak nak nak sambuh hal-hal peribadi tapi tak apa okey sebab tu kita ambil contoh ring sebagai pengajaran boleh tapi kalau saudara sudah sudah agak matang jawab sebab saya seorang peribadi saya tak tak baca usali dah besok begitu dah saya tidak fokus Allah Akbar tapi niat saya sebab macam yang kadang saya usali kalau boleh dia kalau usali pun dia tak payah tak payah sendok orang lain dengar ni kadang, kadang tu sama yang juan Ayat.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 kita sudah. Tak boleh tapi orang boleh soal. Tapi apa adaan dia memang bukan jenis adaan qadaan, tak macam yang biasa ni ada qadaan. Haji haji ada qadaan. Tak kalau sembahyang Jumaat tak ada qadaan. Ataupun sembahyang raya. Usolli sunnatul Aidil Fitr dua rakaat ini memang qadaan Allah Taala. Eh. Hey, ada qada ke sembahyang? Oh, orang boleh soal. Tapi saya nak, nak sebut lagi sekali. Ya, sunat. Sali. Tapi, elak jangan dijaharkan. Tidak menibu masalah. Tak buat, tak buat apa, tak apa. Senang. Buat, buat pun tak apa. Dia, ampihi mutasak. Dia benda luar. Saya duduk lama, duduk study beberapa pekah ni. Cetuk, kena tunggu orang dulu. Sebab itu, Imam Syafiq ini, dia boleh pergi mengaji di belakang Imam Malik. Tak apa. Dia khilaf banyak. Dia khilaf banyak dengan Imam Malik dia hujah dia lebih kuat Imam Malik Oleh kata sudah hang sudah yang pergi buka kuat ke dalam yang buka ke maksudnya yang pergi buat sendiri lah yang penting jangan lupa Imam Hanbali pun dia belajar atau dia ambil dia ambil Imam Syafi'i Imam Hanbali Imam Hanbali memang dia seorang muhaddis muhaddis Dah. Dia boleh mengaji Dia boleh belajar Lepas tu dia boleh berpisah Dia jadi boleh jadi berpisah jadi mazhab Memanglah mazhab syafi Banyak amit Tak malik Malik Amit mengawal syafi So, ulama semua masing-masing punya pandangan Luas Tapi mereka tidak pernah bergaduh Kita bergaduh Sebab kita gunakan itu Gunakan tadi itu Beda'ah itu kita gunakan Sebab kita buat, kita buat Tak boleh Bagi ruang Bila balik biarlah. Bila kira-kira Macam uh, target macam kenuri tahlil baca yasi malam jumaat jemaah zikir al-rahmat dia khila ulama-ulama besar buat Ada fujah yang cukup tapi tak apalah kita orang awam saya orang awam. Kita buat tapi pendek. Menjaga perpaduan amat penting dalam Islam. Kalau sampai kita bermasang muka, bergaduh, marah kerana tuduh kita dan sebagainya, kita marah, kita mati pada ketika itu. Kita dalam kataan qati'un rahim. Kita putus kata rahim tu kerana kita marah tu. Nabi katakan tidak harus, tidak boleh orang Islam ini berpaling muka dengan kawan dia kerana marah lebih tiga hari. Mesti baik-baik. Kalau tidak, la yadhulul jannata qati'un tidak masuk syurga orang yang mati dalam keadaan dia terputus silaturahim itu yang saya tekan sangat manis Okey, kerana dia bagi orang yang halal bagi dahulu dia patak kebet daripada segala membinasakan semayang apa yang yang yang batas semayang tak boleh buat dah dan tentulah lapal tak atas orang yang kuasa bertutur dengan dia nunda di ujung sana nunda di ujung sini pula bacaan dia lepas takbir atas tadi itu usali itu dia orang yang kuasa bertutur dengan dia yang yang macam orang Arab yang kita dah belajar dah barulah kita kata, hmm. boleh kata usali padal jumat atira ini dan sebagainya tapi macam macam saudari kita tadi itu yang baru Islam nak mengajak yang ni Hang tak boleh semayang kan kenapa ni dulu oh Memang masyarakat memang berat Atau kita yang lama pun tak boleh baca tak, boleh. Tapi yang boleh tutur Maka dia sunat tutur dengan dia Allah lapa Allah, Allah akbar Dengan dimulai dengan Allah Daripada akbarnya Dan wajib disertakan niat itu Yakni kasat, ta'arat dan ta'ayin Pada semayang perdu Atau kasat dan ta'ayin Pada semayang sunat Atau, ulang, ulang. Yang mempunyai waktu dan sebab atau qasat hendak semayang jua pada sunak mutrak dengan awal takbirnya iaitu alif pada a Allah tu alif pada a Allah kekalkan dia hingga ra tujung tu pada mula Allahu Akbar mula dengan a tu Allahu Akbar ra yang akhir dalam tu lah, dalam itulah niat tadi diperumkan Maka adalah itu dipanggil bukaranah itu ada tiga nama ni makin payah nampak Aku semalam yang lama tu senang tak macam ni ni makin mengaji tot tot ilmu di sebenarnya kalau kita tak mengaji kita rasa angin Semua tahu bila kita mengaji saja Allah pun dia makin luhan makin dalam noh Maka ada nama awak oh, pening kepala, nah itulah hmm. ilmu. Sebab tu orang mengaji itu seronok dia gali gali gali gali, Maka luar Tapi saya du, du sebut jangan terikat. Kita mak ilmu tak terikat maknya sudah kata banyak banyak berluang yang boleh pergi. Apa yang Okey, satu puan lagi uh, zaman Imam Malik juga Imam Malik khilaf ulama hebat ulama yang dok khilaf itu bukan. Bukan macam rupa macam saya ni ni Kita daki mereka pun tak ada Yang besar-besar ni khilaf Itu khalifah yang besar kita kata Khalifah Harun al-Rashid Harun Nama bagus seharun So Harun rashid ni dia ulama Al Khalifah dia alim Dia mutakin, dia warak Dia memang Khalifah Harun al-Rashid ni Dia tengok rakyat dia memang Khilaf ni cukup dah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 kitaban au kutuban Hang kena buat satu kitab ejma'fi kau masuk dalam tu jangan buat yang terlampau ketat hukum macam yang diketatkan oleh Abdullah bin Umar Lagu bin terkenal yang cukup mutasadik yang best jangan longgak macam Ibn Mas'ud soal tak ambil tengah-tengah kamu sebut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 Dia jawab, dia buat dengan surat pula. Tapi akhir, kata, Ya amirul mu'minin, Inna ashabratulillah Qad ixtalafu Bil amsar Kullun Yatba' Ma saha indah Fala tuachizu Nasa Ala ră'jin wahid An-nasu ahrar Sipul yang kata, wahai amin mukminin, sahabat-sahabat Nabi, sebelum aku ni, mereka telah pergi pindah wata-wata negeri dah negeri Islam, ke Al-Amsar, wata-wata capital dah. Dan mereka bawa ilmu yang cukup dalam. Apalah ada pada aku tu. Ilmu mereka telah tersimbah ke semua dah. Ke semua orang yang mendengar mereka, mereka yakin itu betul, diikut masyarakat indah. Jangan kamu paksa akan orang satu pendapat aku sahaja. Biarlah Islam itu luas, diluaskan, jangan disalahkan. Itu orang yang faham. Dia tak mau ada yang nama dia pegang, ah, paksa. Tak boleh paksa. Biar dia mengaji apa yang sah, dia maka dia ikutlah. Maka sama seperti ini. Yang ini kita kita, kita bentangkan ini itu satu daripada baris-baris hukum yang kita nampak maka ok atau kosat tidak semahyang jua pada sunat mutlak dengan awal atau kebirin iaitu alih pada Allah kakalkan dia hingga rak pada akbar maka adalah mukaranah itu dinamakan mukaranah kamaliyah mukaranah itu maknanya kita nak nak team up mukaranah kita nak samakan atas rak ada Niat tadi yang dimasuk dalam Allahu Akbar, kombinkan kedua-dua itu, mukarana. Bagi dia dua-dua two in one. Okey, aku senang faham sikit. Two in one. Kalau dapat kita masukkan daripada Allahu Akbar tadi itu, Usalli pardal isya'i ab'arka'atin, Mula-Lahi Ta'ala masuk daripada A, habis, bar, habis niat dalam tu itu mukarana kamaliah. Itu yang paling sembunuh, Iaitu, menghadir yang tersebut itu pada kasat pada niat dan ta'arat dan ta'ayin pada pardu dihadir pada hatinya ketikanya pada alif Allah kekalkan hingga kepada akhbar. Itu tak apa, apa Yang penting ni, nak fahamkan bahawa niat kesemua tadi itu dia kena muqarana kena masuk bersama. Two in one dalam Allahu Akbar dalam tu masuk tadi aku semayang padu zuhur empat rekaat makmum mak, itu berimam bata'ala masuk semua dalam tu jangan sebab Allahu Akbar berdua kat perdu bawah yang baki tu baru sambung niat kemudian tapi tak berbeda-beda tu dia tidak kamat tidak tak sepulna yang kamat dalam Allahu Akbar itu masuk tu yang pertama yang kedua ada Muqarana'urfiah Muqarana'urfiah ni dia kat Mukaranah juga, tu yang Ewan juga, tapi secara kebiasaan, secara oruh secara adat kebiasaan, apa dia? Iaitu menghadirkan niat yang tersebut dalam takbirnya, jikalau hadir niat itu persatu suku daripada takbir, sama ada pada Allah atau pada akbar, atau dikatakan menghadir satu suku daripada takbir itu memadarlah dia tidak dia tidak Niat daripada Allahu Akbar Tapi tangkap ujung dah ni Ataupun pada Allah saja pun Masuk semua dah akbar ujung tu tak ada dah Itu pun boleh Tapi nama dia itu Dia panggil bukarana itu Orpiyah. Atau membuangkan ikhtihaknya Sekiranya jangan lupa dan lalai Daripada mengingatkan niat Tetap kalau mengatakan Allahu Akbar Yang penting sekali jangan lupa Dia sebut Allah itu Itu tempat kita melalui niat Itu yang penting Itu pun dinamakan juga Mukaranah Orpiyah. Sahlah semayangnya pada orang yang awam, yang banyak ini. Kata Syekh tu Bajarmi Al-Khatib. Bajarmi pengarang kita fikir yang besar. Bermula Mukaranah Orpiyah bahawa diserta yang diistihadarkan, yang dihadirkan, yang wajib dengan suatu suku, daripada takbir dan yang wajib istihdar itu iaitu qasaknya dan ta'arud dan ta'yin kepada satu suku pada satu suku daripada suku yang takbir seperti barang yang ditakhrikah oleh Syekh Kamal Harfi daripada Syekh Al-Hulaifi kepada Syekh Mansur kepada Syekh Shubri Syekh Ramli tu so, diambil di yang muqaranah urfiyah tadi itu di mana-mana suku kata Allah saja tu satu suku kata akbar satu kata tu so, Allahu ak saja baru ni habis dah barak tak ada apa tak apa boleh tak ada masalah tapi itu dinamakan dengan muqaranah urpia tu rupa besar yang bagi pendapat tu dua yang ketiga muqaranah tawzi'iah segi terminologi itu yang pertama tadi two in one kamaliyah yang sempurna yang kedua tu urpia ni tak sempurna tapi dah adatnya pakai budalah tak ada. Okey. Yang ketiga tu muqaranah juga tepi tauziyah. Tauziyah tu maknanya dia dia eh uh, dihampar-hamparkan, dia bagi bahagikan Tengok apa dia kata apa? Yaitu mensuku-suku akan suku niat macam negeri sembilan buat main suku-suku ni. Masuk suku tak berkenan ni. Masuku-suku maknanya separation suku-suku akan sukuniat pada suku takbir iaitu dimukarkan qaza pada Allah dan pada u dan takyin pada akbar maka dinamakan tawzi'iyah kerana menghamparkan membahagi-bahagikan sukuniat pada suku takbir maka adalah ini dipanggilkan tiada membadai pada niat dengan muafakah ulama padanya kesalahan yang dahulu surah yang pertama itipat bagi orang yang kuasa dan yang membawakan waswas berkandaklah diamalkan muqarana yang muktamad Imam Nawawi, Imam Ghazali yang lain daripada keduanya maka jika lemah ia daripada takibit dengan bahasa Arab dan diterjemahkan dengan bahasa dirinya dan wajib ia belajar Jika dia dapat kita kata tu, jadi mak, maksudnya yang yang duk bincang ni ialah ulama-ulama besar pada pada mereka dia sebut Nawawi, dia sebut Mawazali, itu orang-orang besar. Tapi yang penting pada mereka ini bahawa niat itu semua sama, niat semaian itu dia mesti berlaku, lepas daripada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 hu akbar. itu satu penyakit macam hu tu dalam bercampur dengan akbar. Allah hu akbar. Allahu hu akbar. Itulah tempat niat, itulah tempat yang dia tu hendak berikan gambaran yang untuk kata sama ini orang kepo yang belajar qasat di mana, ta'arud di mana, ta'yin di mana tu totot to, to. terdedah kadah, tu tempat dia. Uh, tak ingat isil Istilah tu pun nak ingat macam mana tu. kadang tak bernampak pun. Qasat, tak harap, tak air. Qasat, tak harap, apa. Lupa istilah pun tidak mengapa. ini bukan apa isah. Yang pentingnya kita faham. Pendedahan dalam kitab-kitab yang muktabar macam ni. tu tempat kita berniat. Okey. Dan ketiga, rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga, sembahyang. Tiam, yakni berdiri daripada sembahyang perlu. Perlu sebab di tengok bila bila takbir kitab ni dia dia nak kira semua tu boleh digunakan perkataan rukun sembahyang qiyam yakni yang berdiri pada sembahyang fardu sebab sembahyang sunat boleh duduk nabi sembahyang sunat banyak kali duduk duduk bukan kerana uzur boleh seperti sunat sunat memang boleh berlaku demikian. tapi yang sempurna memang kita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 Digi tegak kita tegak tapi tulang belakang bengkok maksud dia bawa bedigi tegak itu ditakrifkan dengan macam tulang belakang kita betul maksud bedigi betul ram dengan di, betulkan tulang belakang dan jikalau dengan bersandar sekalipun kalau nak betul itu kena bersandar boleh bersandar mana bagi orang yang uzur lah tapi kena betul juga mungkin orang tu dia memang senggah dah memang dia sengit mungkin kaki dia kena potong sekerat dan sebagainya Biasa, dia berdiri sengit kalau semayang berdiri betul dia tak boleh betul melakang tepi dinding apa tepi dinding tapi kalau orang yang boleh berdiri betul tapi sengaja pergi tepi dinding nak menyengeng dia tak boleh walaupun dia sengaja kata makruh itu, tapi dia tak boleh dia, dia, dia, dia, dia tak, tak tidak memenuhi kehandak rukun yang nama dia berdiri betul orang uzor tak apa berdiri tepi boleh asalkan betul kalau orang yang memang dia betul dah maka jangan pergi duduk menyenging tepi macam-macam semua yang terawih je letih terlampau oh, pakai pesanak tak kawan ya. baru 10 rekaat dia letih dah ok jikalau dengan bersandar sekali pun jika berdiri cenderung sekiranya kira tiada nyamakan berdiri tiada sah. Ha tindak. Kalau kita berdiri itu kita condong juga. Kalau orang tengok itu tak betul itu Dia la jenislah uh, sama lewaka ataupun kaki macam mana asalkan tak betul. Begitu nampak tak betul saja dia saya hukum tidak sah sembayangnya Sebab rukun dia berdiri betul. Kalau rukun dia yang ketiga berdigi ah, tak apa tak betul pun tak apa berdigi betul tu rukun maka jangan jangan ni halusilah dan jika lemah ia daripada berdigi very weak ataupun ada problem tak boleh berdigi betul sekiranya Sekir masyarakat masyarakat maknanya susah ia menghilangkan khusyuknya sah ia sembahayanya kalau tak boleh betul maka tak apa Sebab sebab kita ambil daripada kaedah Semayang ini Balik kepada kaedah asal Ida amartukum bi amrin Paktu bihi mastapaktum Bila aku Nabi kata telah perintahkan kamu Melakukan suatu ibadat Maka buatlah sekadar yang kamu berdaya Aku tak boleh semayang sambil berdiri Dua tak kursi tak apa kursi tak boleh maka duduk bawah tidur boleh baring boleh dan sebagainya dah faham saya tu sebab so, dia katakan bahawa maka kalau dia katakan boleh juga kerana susah cakap dan sebagainya maka dia boleh buat sekalian ini boleh maka sah semayanya serta duduk duduk boleh jika lemah duduk taklah ia berguling <tuh> boleh makna lain kita hatilah cakap ke tu guling pada kita tu yang musik-musik tu itu berguling maksudnya berbaring tu baring atas jambih lah Aiman pakai atas lambung atas lambung kanan boleh tegak pun boleh, tu maksudnya boleh dengan berguling tu dengan, dengan uh, rusuk lah atau di atas lambung kanan ni lambung kan ni. Ni. ni panggil lambung orang tidur macam yang kita letak orang jenazah dalam kubur hukum dia, dia letak atas lambungnya yang kanan saya ingat dulu sekali di kubur kaum rumah saya dulu di kebumikan satu mayat saya kecil-kecil tapi kita ingat kalau waktu pas ke bumi mayat datanglah tu guru guru ni memang hebat suku pondok itu suruh baca talqin dia tak dia tak ada masa Pondok kurir kan dia sia panggil dia rumah dia tak jawab dia datang datang tapi apa boleh aku nak balik leh macam bunyi. Teruk aku pujuk dia. <coughs> kenapa Tok Guru? Bukan orang lain. Eh? Aku tak boleh. Dia nak tahu kenapa yang tak boleh ni, mengapa pasal orang lain. Pujuk-pujuk akhirnya tu. Lot ambil dia. Dia kata aku boleh baca dengan syarat kena korek balik. Aku tak mau aku balik. Ini aku tak mau. Nak baca apa? Nak baca apa? Banyak tertentang dah masjid dalam jid, dalam uh, lahad tu. Tertentang. Tertentang. Tahu tertentang. Hmm. Jadi mayat lambung kanan ni dia memang mengiring begitu kepala di ke duduk sini, kepala sana lah. Lambung kanan dia orang nak pastikan betul kan ni? Kau ke? Masya-Allah. Terentang sungguh. Betulkan balik. Lambung kanan balik, ngadah dia balik. Balik. Pipang dia. Temai. Dia betul. Allah tunjuk sampai begitu pada orang alim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 Sujud lebih rendah daripada rokok tadi ni kepala nya dan jika lemah ia tak boleh juga dengan kepala tak boleh lah kerana itu maka dengan kelopak matanya ni mana ada kita boleh buat betul tu semua sikit pun tak dah aku aku ngojo kata kita belum demam tu, untuk turut sampai dia, dia cuba nak terang sampai kepada semayang lambung kanan boleh abdal jika tidak lambung kiri kalau tak boleh semayang dengan kelopak mata jika lemah tak boleh mata pun tak boleh tak boleh begak mata pun maka dengan melakukan rupanya semayang dengan hatinya hati semayang ha, yang ni yang ni kita boleh buat Macam saya pernah buat saya kena operation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 hati maka terjatuh gugur sembahyang sama ada akalnya kompaknya membaca Fatihah pada setiap rakaat ini kita akan sambung pada lain kali